Втората идея за размишление е истината. Толтеките нямат настроения, не се занимават с настроения. Те имат състоянието, вечното състояние на истината. Толтеките наблюдават събитията с духът си. Никакъв ум! Не позволяват да тълкуват нещата поземно му. Никакъв ум. Толтеките наблюдават събитията дълбоко. Ще обясня. Тези, които наблюдават събитията външно, те скачат в събитията и стават пленени. Толтеките ги наричат пленници. Те тълкуват погрешно събитията, а това означава падение. Те влизат в затвор, в обвързане с хаоса и с света. Те влизат в ограничение, в психически затвор, и така изпускат истината, която е скрита в събитието. Армалахали казват, говорил съм и за тях, това е преди Толтеките, първата подраса на Атлантида. Друг вид мъдреци. Не трябва да се гледат нещата, а същността. <къх> Човекът с неправилно възприятие, т.е. умствено, той нито може да вижда, нито може да разбира нито да разбира и нито да осмисля. Защото той няма дух в себе си, няма истина. Няма кой да осмисля нещата. Умът не може да осмисля нещата. Толтеките разбрали, че само с истината в себе си можеш да виждаш. И затова те решили да я образуват в себе си, а не да вярват само в нея. Само ще се отклоня за малко големия проблем и провала на църквата е, че те залагат на вярата, а не на истината. А истината е мярка, а не вярата. И когато доли, че на истината, от тези вярващи няма да остане нищо. Защото мярката е истината. те разбрали, че само с нея можеш да проникваш. Те открили, че с това, чрез, чрез истината, тяхната памет започва да вижда тайните на древността. И по този начин, чрез истината, древността започнала да се възражда в тях. Така те възродили в себе си старите свещени знания на Армалахали и на боговете. <към> те помнили и посланието от Белия учител, от Върховния жрец и цар Атлант. Той казва, Същността се отличава по това, че тя има непреклонно намерение да открие истината. Значи истинският човек се отличава по това, че той истината търси постоянно и цял живот и никога не спира. Не стига до някъде, както познавам хора от църквите. Търсих истината, занимавах се, но няма истина. Занимавах се с концентрация, ма концентрацията не е точна. Тя е за йогите пък тя истинската молитва се прави с концентрацията и нататък. Думите се тренират концентрирано. И така нататък, и така нататък. Значи, ще повторя. Същността се отличава по това, <към> <към> че тя има непреклонно намерение да открие истината. По пътя на своята безупречност. Това било завещанието на жрецът баща, защото те знаели, че в него живеел Ометеотъл, т.е. Древния, непостижимия всеобщия дух. Те вярвали, че знанието принадлежи на всички предани същества и на всички народи. Няма деление, няма мъже и жени, няма раси. Всеки, който твърдо избере, той ще го постигне. И ако избере твърдо, той вече има талисман, който да го пази. Т.е няма нужда от талисман, а има една могъща сила, който избрал истината, тя вече има грижа за него. <coughs> Те вярвали, че в този легендарен и мъдър учител, велик древен удач, наричали го още Белия Старец, защото знаели, че той е бил изпратен за тях от орела, а го наричали така, защото идвал от бялата светлина или така наречена прасветлината същността. Той им казал още, че свободата им е дадена, за да станат Оли, богове, подобия на свободата. Както и догоните казват, ние сме изпратени тук, за да се поклоним на Бог и да се върнем в Него. Той им казал още, че човек става дух само в големи изпитания. Така за толтеките животрептящата тайна на Вселената била скрита в една единствена дума – истината. А пътят към нея е бил само един и строк – безопречността. Нищо друго – безопречността. Тоест, наблюдаваш всяка свое мисъл, чувство, действие, всяка дума и външно и вътрешно, всеки свой разговор и вътрешно. И толтеките казват – в този свят ние идваме само за да се родим, но нашия дом е истината. И казват, нима си дошъл в този свят да търсиш на празното, безполезното. Не светът е мястото, в което ще откриеш същността си. Друг е пътят и той се намира единствено в истината.